Kata Syaripu, Syeikh Ibrahim al Bayjuri, rahimahulillah Taala, wanafana bilmu, wafil ayat-ayat kalum masyhurun wa huwa an alkafa mithli fa yasirul ma'na laysa mithla mithlihi shay'un falman fiyyu mithlul wa <coughs> tuhimul ayatu hina idzin wujudal mikhli ani payak sikit tengok ibarat dulu wa bil ayatis sabiqati khabar muqaddam ihkalum masyhurun mubtada muakhar dan pada ayat yang dahulu Maksud ayat yang dahulu ni Kenakah ayat Laisa kamis lihi syai'un ha, Ayat tu ha, Wa fil ayatis sabiqati Dan pada ayat yang dahulu itu ha, Ay Iaitu ayat Laisa kamis lihi syai'un ada pada ayat tu tu Iskalun beri muskil Mas hurun Ya <tongan> ha, maklum Jadi muskilah ayat tu tu Mananya rupa muskil ha, Tengok kitab dulu Wahua <tongan> al-iskal tu Annal <tongan> kafah bahwasakah Kah mana Laisa kamithlihi. lihi ha, kita tengok ayat kalau kita kia i'rab eh, nahwu ayat dulu. Ha, laisa merama saudara kana tu merupa isim Menasak khabar. Ka ha, ka tu pai khabaru muqaddam. Ha khabar ka khabar laisa muqaddam. Syai'un dia panggil isim laisa mu'akhakh. Dia kata saat ini tu, tu dengan makna misli Dengan makna umpamu Bila kah tu dengan makna umpamu bayasirul makna Maka jadilah makna Ay makna al-ayat Jadilah mana? Laisa mifla Miflihi syai'un nah, Dah kata kah saat ini dengan makna misl Dia pekah isim Dengan makna misl Kalau nak baca baris tu Tengok di ekrak dia jadi puasa ni Khobar laisa muqaddam Jadi nasaklah lah ha, bila, bila tafsir bunyi Laisa misla mislihi syai'un Bila kita terjumuh Tidak ada seumpamu bagi umpamunya Tuhan tu Suatu ha, tu bunyi begitu Laisa tidak tidak ada mithla mislihi tidak ada umpamo bagi umpamonya umpama Allah tidak ada syai'un suatu. Jadi hak tepat yang kena napi itu betul mano? Kena kata tidak ada tu betul mano? Hak tidak ada. Hak tak ada tu kena tuan nak. Fal man bihi. Ha, dengar kita dulu. Maka yang kena nafi Isin apa om? Oh, Falmanfiyu Falmanfiyu Maka yang kena nafi Hak tepat kita kata tak takda tu Ialah mislul misli Umpama bagi umpama Allah Haa Nah Mislul misli Umpama bagi umpama Allah Betul umpama bagi umpama lah hak tak takdanya tak kala itu Nafi betul mislul misli Betul al-misli Tak ada kenal Nafi Fatuhimul ayatu Maka memberi waham oleh ayat Beri perasaan kepada otak orang mendengar Dia panggil beri waham Hina izin ketika itu Hina izkanal manfiyutu Mithlal misli Memberi wahai akan wujudal misli mafutuhimu Memberi bahagian kata tu Wahai tu ada upamu Haa nak Haa cuba kita sapuh tu baik Kita kata kali tau sapuh Nabi kita sapuh Aa, Tidak ada mislu mislillah Tidak ada seumpamu bagi umpamu Allah Maka awak kena nafib tu mana? Betul mislul misli Bukan misli Betul mislu tu kena nafib Kita sapu tu berhak tu Bila sapu tu berhak tu Jadi ada bagi Tuhan tu misli Haa Jadi mana Tuhan tu ada upamu Ah, betul-betul ayat ni iskal. Ah, sabit tu setengah ulama dia ya bila ayat ni ya bila ayat mutasyabihah Sabit tu kalau orang kata ni Ayat mutasyabihah Oh Allah kau nak jang-jang ni gaduh lah Kena kita merajak akhli Ya sungguh ha, Sahabat mutasyabihah sungguh ni Hmm Kau tengok kita nak payah tu, betul payah Tidak ada umpama bagi umpama tu hai. Suatu Kalau kita hak tepat kata tidak tu betul mana Umpama bagi umpama tu hai. Tu hak takdaknya oh, Bila tak takdak betul umpama bagi umpama Kita sapuh tu bih umpama Tinggal Umpama Tuhai tu ada Haa Hak tak ada tu Umpama bagi Umpama Tuhai Hmm Itu hak tak adanya. ni pa, Bila tu buat tu Bagi Umpama Tuhai so, Tinggal Umpama Tuhai Jadi Umpama Tuhai tu ada lah Mana Tuhai ada Umpama Haa Ayat tu gigot tu Tu kata Tu himul Ayat uh, tu Maka beri waham oleh ayat Memberi perasaan oleh ayat ke dalam zihin kita Orang mendengar ni Ha, beri faham Hina izin ketika itu ha, Ketika tak sini Berapa apa? Hina izin Hina iz Yasirul ma'na Laisa misla, misla. Ha, Jalan juga Haa ha, Hina izin hina Yasirul ma'na Laisa misla Mislihi syai'un kalau begitu, bila makna begitu Memberi perasan kata Akan ada wujudal misli A'i mislillahi ha, Ada misil bagi Allah Mana tuha tu ada upamu Macam mana? Pak kita dah ambil ayat ni buat dalih kata Tuhan tidak serupa Walha ayat ni menapi betul mislil misli Karena kah tu dengan mana misl? Dengan mana? Laisa misla mislihi Hak betul Nabi itu mislah Tinggalnya mislihi Bermakna ada tuhat Tuhat ada misil Tuhat ada umpamu Haa tu dia iskal Sebab dia kata dalam ayat tu tu ada iskal Haa maka klik kepada ta'rif ta Mutasyabihak Barang yang ada padanya iskal Panggil mutasyabihak lah Haa Kali kita ayat ini ayat mutasyabihak Habis itu setengah bilik kot tu Hmm tu dia Ha kita turun pergi dulu. Itu dia rakyat rupa musykin nak supaya kita nak berasa tu di sungguh sungai. Eh? Oh pergi tu Ayat ni sekaligusnya ha, sekaligusnya menggambarkan membayangkan memperasankan kata Tuhan tu ada upama. Hak tak ada tu. Upama bagi upama tu. Ha tu hak tak ada. Ya? Upama Tuhan tu ada. Nah ha, tu kata ayat ni iskal. Pas dia jawab macam mana? kana pegangan kita tidak begitu pegangan kitanya al ha, huwallahu ahad allah azza pegangan kita walam yakullahu kufuwan ahad tidak ada bagi allah itu yang menyamai satu pun tak ada ha, ah di sana ah ha, lalu katanya wa ujiba an zalika ay zalikal iska la lu dan dijawabkan daripada itu iskal ah bagi dalam ayat laisa kamislihi syai'un itu bi batin oh, banyak cara jawab tu bi batin jamak pada jawab ha, dijawabkan dengan bi berapa jawapan minha setengah daripada al ajwibah khobamukardah suku ha, kita kena wakah situ ya wa uji ba bi ajwibatin ha patu semula minha setengah daripada al ajwibah setengah daripada jawapannya jawab begini annal kafa silatun ha oh, bahawa kaf pada kata kamith lihi ha tu Ha, kita dah panggil kah rajal ha, Kah tu, tu dia kata silatun, kah swillah, ha, tu. Apa kah silah? Ini ia guna beradab Dia ha, tak saya kata ha, Kah zaidah dia tak saya kata Dia kata kah suillah Artinya ha, dia panggil nak beradab dengan kera'al Maksudnya Aiza'idatun, kena hurai pula Sahabat dia tak perhatikan apa? Silah Silah-silah tu mana hubung Wasalaya silu silatan ha, Waslan, mana hubung wasa Kah nikah hubung Apa? Maksudnya Ay ha, za'idatun Bila kata za'idah Kah za'idah Hmm Hanggan nak tak kata kah za'idah selalu dia nak beradak dengan Quran Takut kata Dalam Quran ni ada tambah hai, we. Walha kita maklum kena tambah huruf Quran Sepatah tak boleh Sehuruf pun tak boleh ha, Nanti kita tambah huruf Quran Ha depa bila kata kah zaidah, kah tambahan. Ha, takut gi segala pahai ko lalu tu nak beradak sikit kata kah silah. Apa silah? Ha kalau lain pada terai ya, panggil zaidah. Hmm, tak apa. Jadi bila-bila kah zaidah kita klik ke pengaji usul apa mengaji dalam nahwu kita katakan gana no, ada tiga bahagi. Ha, di sana, di sanalah. Haraj ja ada tiga bahagi. Yang pertama haraj asli. Yang kedua haraja sibiz Zaidoh, yang ketiga haraja Zaidoh. Ah, ha, teringat di sana, lah. nak nak tulung sini, ingatlah di sana. Haraja asli dia berkanak pada tiga, kanak pada mano. Ha, kali gitu kalau berkanak pada mano, kah? Macam kah mano poh? Ha, kah mano missile atau ada mano? Nih kah hara kah dia pakai kah Zaidoh. Bila Zaidah tak ada bajak ada mano. Ha, apa namanya hmm. haraja asli berhanda bajak pada tiga, bajak pada maknu Ah ha, dia panggil baca pada mano dan baca pada muntah Allah, tetapi dia tak luk. Kah ni tak luk mano. Ha, dia, dia panggil dia pada muntah Allah dan selaginya <coughs> baca pada majru dia. Ada ha, apalah majru tu misli tu majru dia. Kah menjarkan misli. Nadiqo. Ha, Kalau haraja Syibh Zaidah, dia baca pada dua ya. Baca pada majru dan baca pada uh, mano. Ah ha, tu dia. Adapun Ha, kepada tempat bertakluk dia ha, nah ah ha, apa dia tu dia tak ada dia tak ada tepat takluk dia hmm, tak ada tempat takluk dia yang ke yang ketiganya dia panggil harajah zaidah Harajah zaidah dia nak so ya majrur so ya ha kan? dia kata laisa kami lihi kah zaidah ha bila zaidah maknu tak ada tak ada kata kah makna misal kah makna za atau penamoni makna misal kah, uh, kah, kah makna tasbih kah makna tanzi dak dak dak ada panggil tidak ada makna ah ha, dia lagi pulaknya apa dia tu dia panggil tak ada muta'allak tak ada kata kah ni takluk mana dak ah ha, takluk mana daklah ah ha, tak ada bahaja pada muta'allak cuma dia ada majru kah ta mislihi majru dia ha, ah so, setulah ya. ha. ah Kali kita jawab kata kah ni kah silah Bila kah silah Bila kita buat, buat kah tu bunyi lahana Laisamithlahu syai'un oh, Tak apa Tidak ada umpamu Allah itu suatu oh, Tak ada masyakir Habis nah, dia dia. Habis Tak ada lah Ha, tu dia. <tuh> Tapi Sebutkah juga tu dia ada nukta. Dia ada faedah. Ha, faedah apa? Lita <tuh> ha, ki di nabil mislihat tu. Tu faedah zaidah tu ada nak mengkuat napi. Bukan-bukannya ha, kosong. Hanya mana kah tu tidak? Ada ha, mana kah lita Ha, kah makna misal tu kah isimnya Dia panggil Kah mana misli tu kah isim Ini bukan kah isim kah rah Lepas ha, tu bila rah Apa makna dia Makna tasbedak Sini tidak mempunyai makna tasbedak ha, Apakah apa tu Pekah silah Zaidah ha, Tapi faedah dia nya, Zaidah tu Lita'ki dinapil misli Nak menguatkan tidak ada Nak menguatkan tidak menafi misli itu Nak no, yak tak no? Laisa kalau kata kalau kata gini selalu. Laisa mithlu shay'un tidak ada umpama Allah tak kuat. Tak kuat. Nah, ha, tu dia bila kata Laisa kamithlihi tidak ada seperti umpama Allah tu. Ha tu orang mai la seperti itu Itu nak taukikkan tidak ada. Tidak ada seperti umpama Allah Ya ni tidak ada upama Allah tak ada langsung. Ha ah, tak ada. Ha tu ni. Itu lagi nak kuat lagi lagi. Hmm tu reti Ini logat ni bahasa arak ni logah pusha ni logah yang tinggi. Ha hmm, tak ada logat nak tanding ni dia tu. Ha luar Quran ni panggil logah usha. Hmm Laisa kamithlihi syai'un jawab dianya kah silahkan Zaidah. Soalnya kalau buaikah bunyi laisa mislahu syai'un, tidak ada umpama Allah sewaktu. Ha, oh, tak apa ha? Mudah kan. Ha? Ha, itulah orang mengaji kalau dalam ilmu ilmu ma'aniga, ilmu balaghah dia panggil apa nama imbayan, dia panggil majazung. Ha, dia panggil majak Hmm, ni nak. Ah, ha, majaz bi ziyadah. Ha, nah. Dengan ada tambah Dengan sahabat ada tambah itulah lah memberi wahat ha, Kalau kita mengajar sana dia panggil kata ha, Ni dipanggil apa dia beri sebahak kerana ada tambah, Yang sabit tambah. Ha, Dengan sahabat tambah Nah, Dengan sahabat tambah lah apa? dia panggil itna ha, Kalau kita mengajar ma'ani kat dia panggil itna Sahabat dia panggil panggil panggil tambahkah Cuba tak ada kah kah selalu ha, Kata tak ada kah Laisa <tuk> miklahu syai'un tidak ada umpamunya Suatu Haa, selalu Tapi bolehkah lagi sebutkah Sebutnya itu keliru Haa Itu orang panggil Ngasabik Susunan Itna Haa, habis Haa, ni kena betulung dengan ha, Nahum Dan kena tolong dengan Balawah Haa, hmm. ha, tu Satu jawapan Haa, jawapan ni Haa, nak Pendek Haa, sah jawap lagi Haa, haa mudah sikit haa ni Wa minha Oh tak habis lagi Fal ma'na Kali gitu makna ayat Fal ma'na Ay ma'na al ayat Makna ayat yang dulu tu makna kan Intafal mislu Intifa Ammu akkadan Hmm Itu dia Ternapi umpamu Sebagai ternapi Yang dikuatkan Haa tu Haa tak ada langsung Haa larat kita mari belah tu Tak ada Tak ada langsung, Haa tak ada sikit habuk pun Haa tu banyaklah kita berkejap tu Haa sabit tu dia mari nakirah tu pula Dasar lagi syai'un tu isi nakirah alam yang napi. Tidak ada suatu pun Haa tu bunyi Melayu kita bunyi pun Haa kalau kata tak ada suatu Tak bunyi umum Bila tu tak ada suatu pun Haa tu pun tu berit tu Haa tu umum tu tak ada sekarang pun ha, dia. Ha, Nah Itulah ha, Yang kita payah nak ambil daripada ha, Apa dia Quran ha, Nak saling kena pada tempat payah. Cuma, tu Payah Macam tu gitu-gitu je Saling tu Hmm, Tak samalah <coughs> ha, Baik Wa minha Dan setengah daripadanya Kelih kuhmbi tu Waminha aminal ajiwibah. Ya kata tadi di daripada iskal itu bi berapa Jawapan. Setengah daripadanya maknanya Jawak yang kedua Anal misla bima anasifati. Ah, ni mudah pada bahasa ni sikit lagi. Kahnia yakilah ulama tafsirnya betulkah tu? Sa ni dia bawa katakah silah. Tengok ulama kata, Dak, Bukai kah silah. Ha, kah asli ya. Kah asli. Harajah asli betul. Ha, kalau harajah asli, Meskis apa tadi? Ada. Jawapnya misli itu. Misli itu dengan makna sifat. Oh, lah mana kata? Fal ma'na. Maka bermula makna. Aib i'a ala hazal wajah. Ataupun ala hazal jawab. Maka makna atas ini jawab. Apa ya? makna? Mana? makna ayat ala hadih ala hadal jawab maka makna ayat atas ini jawab makna begini laisa ka sifati llahi ah tiup sebeh kan nak turut sekrat laisa ka sifatihi syekh ud laisa ka miflhi misliduka sifatihi laisa ka mislihi makna sifatihi ah makna gitu ah Maknanya tidak ada seperti sifaknya ha, Tak ada seperti sifaknya Sifak Allah tidak ada suatu ha, Tak apa Tidak ada seperti sifak Allah Karena misli maknanya sifak Banyak sekali ya Quran korang yang kata hmm. ha, Tidak ada seumpamu Tidak ada seumpamu Tidak ada seperti sifak Allah Tidak ada seperti sifak Bukit kata tidak ada seperti upamu Tak ha, itu keliru tidak ada seperti sifatnya Sifat Allah tidak ada sesuatu pun Tak sifat yang seorang penama Seperti sifat Allah tak ada Haa, tu dia Tidak ada seperti sifat Allah Tak ada sesuatu pun Hanya Allah je bersifat dengan sifat ketuhanan Yang lain tak ada Haa, Klik ke tu Klik pada Tuhan Haa, Klik pada Tuhan tu bersalahan Itu dua jawapan Ha, jadi mana jawab payah kedua ni pakai kah asli. Ha pakai kah asli. Bila pakai kah asli nak pada makna, makna tasbih kah atau ha, tak ada seperti sifat Allah. Ha, itu dia. Dan bahajak pada muttaala ah ha, tak ada maksud di khabar. Ha tak ada apa. Cukup. Wa minha dan setengah daripadonyo Setengah daripadanya Daripada Al-Ajwibah ah Kita jawab ayat ketiga Haa ni hak payah ni Jawab payah ketiga ni Annal ayata Bahawasa ayat ini Ayat itu Ayat laisa kemisli syai'un tu Min babil kinayati Haa ni kena tolong dengan balarah dah lah Baik pada bak kinayah Ala haddi mislukala yabukhalu Alahaddi yani Alahaddiqaulika Atahak kata engkau Atahabak kata engkau Mithluka la yabkhalu Orang seumpama engkau Tidak bakhil Haa Supaya kita kata ke kita tu Sahan kita ni orang yang murah hati Sahan kita tu orang yang murah hati Kita kata Orang seumpama engkau tu tak baik, tak kikir bahasa surat kata, bahasa kampung kata tak kedekuk. Orang serupa engkau ni tak kedekuk. Ha, jadi bukan kita kata ke engkau tak lah orang yang serupa engkau tak kedekuk. Walahmu rak kita kata gitu tu juga engkau tu sendiri. Sebab dia kata, halakaunika turidu an tat tabu, la tabkhulu. Mena takulu zalika Aku kata begitu Hala kau nikah Turidu Aku kena Aybi zalikal kau Aku kena dengan itu kata Aku kata Mislukala ya bukalu Orang supo engkau tu tak baki Murakakanya Antala tabukalu Murakakanya kata gitu Aku kena Engkau itu tidak baki banyak kita keceklah ni pergi kita tak sedar. Nah, ha? ha, orang suka demo, hmm, Tak ada bosah, ha, ada. Murak demo sendiri tapi buat oh, main kelim orang suka demo tengok panjang kecek. Itu satu kinanya, satu balarah kecek itu. Kata zaid, zaid ni san kita. Nah, orang bagus, ha, orang yang berjuruh. Ha, ah tu dia bekecek dengan dia. Ha, orang oh, oh, suka demo mm, tak ada bos orang oh, suka demo gig man nota pore oh, suka demo murak kita ke apa murak orang lain ke nah, dah demo diri dah tapi tak ada kata demo ikut di ha murak nak situ kan naknya nak situ tapi cara guna lapah orang oh, suka demo ayang tinggi jauh punya jauh orang hak suka dengan demo ni bukan demo orang hak suka dengan demo tapi kanak kita ni, demo tu orang tak pakai Haa, kata lah tu Haa, tu pengen kecepat lagu tu dia pakai nanya Lepas tu kalau kita hurai lagi lagu mana hurai Mana demo ni orang tak pakai Orang suka demo pun tak pakai Mana orang yang suka demo tak pakai Haa, tengah tu, harus tinggi semua kata tu Demo orang melio, demo ni orang lebih ha? Demo orang melio, demo orang lebih patu orang oh, hak suka demo beli ya orang oh, hak suka demo mari berapa bahasa suka demo akan beli lalu kata orang oh, suka demo ni ikut gilalah mana-mana pun ha ha satu bagi kecek ha ni pun laisa kamithlihi tidak ada seperti umpama Allah tidak ada umpama bagi umpama Allah jadi umpama Allah tu tak ada umpama bagi umpama tak ada sebab dia seperti Allah tak ada seperti bagi seperti pun tak ada seperti tak ada hanta Ha iya panggil bab kinayah. Ha dek tapi kena buat musykil dululah. Ha tu jawab ayat 3. Ayat 3 ni dia panggil mimba bil kinayahnya ala haddi atau umpama kata Mislukalah ka la Orang seumpama kau itu tak bakik. Kehendak katanya anta la tabqulu. Ha tu dia. Engkau tak baki Apa jalan boleh kata kinayahnya? Wa wajhu dan bermula jalan keadaannya Keadaan al-ayat -al Min babil kinayati Daripada bab kinayah Wajahnya biar Iyalah Anahu bahawasanya Yalzamu Min nafyi mislil misli Lazimlah Mestilah Daripada nafiy ha, Umpamu bagi umpamu Hak yang suka bagi yang suka Lazim oleh Nafiul Misli Lazim oleh Nafi hak yang suka Haa Itu dia Apa-apa? Li'annahu kerana bahawasanya Fardu kata Lau furidaw wujudul misli Jikalau di Fardu kata ada misli Lakanallahu mislal li zalikal misli Ha. Jadilah Allah itu misel bagi itu misel. Ha. Bila lah bila lah kata ada misel adalah Allah itu mislan lizalik al misli. Bila mislan lizalik al misli, wahwala yasihhu nafiuhu dan iaitu tidak sah oleh nafinya. Ha. Nak nafi tak sah lah kalau Fardu kata ada misel, nak nafi misel tak oleh lah. Kerana nali wujud bi wujudihi kana mesti ada dah perdu kata kalau ada misal ha kita nak jadi nafii tak boleh lah dah kalau perdu tak ada hmm wa qad ayatu dan sungguh telah menunjuk oleh ayat menunjuk ala nafyi misli misli menunjuk oleh ayat atas nafii misli bagi misli Allah mana sat ni laisa ka mislihi ni ha kalau gitu falazima min zalika Maka lazimlah daripada demikian itu daripada nafi misli misli lazim oleh nafiul mitli ha tu muradu dan ia, dan inilah apa nafiul misl inilah yang yadikani apa kata zakni ha Kali kita mari selapih ha awe supo engkau tak bagi nabi tak bagi tak bagi siapa Orang yang serupa engkau Apa engkau diri bakil kan Muratnya nak Nak napi bakil di angkau tu sendiri Mana angkau ni orang tak bakil angkau ni orang tak kedeku Tapi cara kacat Orang yang angkau engkau tak kedeku Mana angkau ni orang tak kedeku Orang yang angkau engkau pada apa Serupa pada kedeku Kedeku Serupa pada tak kedeku Tak kedeku Jadi tu <itukah>. ke Ini pun <coughs> Kalau perdulkan kata ada bagi Allah tu misil tak sah lah nak Nabi Nabi kan nak ada ha, Kali gitu, Seumpama Manakala mari seumpama bagi seumpama tu ha, Tak ada hmm, Dah tak ada seumpama bagi seumpama Seumpama pada apa? Seumpama pada Tuhan hmm, Seumpama tu tak ada apa tu ha, Sekejap tengok lagi jauh ha, hak, hak ni dah lah sikit nah. ha, <coughs> Hak seni ha, Dua hak atas nah iaitu ka zaidah tidak ada seumpama Allah sewaktu ha tu dia ataupun misal makna sifat tidak ada seperti sifat Allah tu sewaktu hmm Pasal ada satu wajah lagi datang misli makna zat hmm misli makna zat tidak ada seperti zat Allah sewaktu ha laisa ka zatihi za syai'un ya tak sebutlah dia sebut tiga ni saja wa hadzal al <tik> murad kalau gitu fal qasdu fal qafdu ai Ay, al maqsuudu min al maka bermula maksud daripada ayat yang lalu ialah nafyum ta'ala menafikan umpama Allah Taala mana ternafi umpama Allah Taala biablagi wajhin dengan setinggi-tinggi wajah dengan setinggi-tinggi wajah ha yakin ayah ni tinggi sepoy kata atas ni orang suku demo tak orang suku demo Ha, apa dia tu orang suka demo ni tak tak kreduk. Nah ha, itu jadi mana tak balah tu nak nak puji dia tu nak akat dia tu tu setinggi-tinggi. Siapa nak tak kata demo ni tak kreduk ni tak balah mana. Dia kata orang suka demo ni ah ha, tu jadi setinggi-tinggi wajah. Hmm tu dia. Jadi terlalu nak nak nak apa nak kata nak nafikan bakir daripada mukhatat kita tu siapa kita mari orang supa ni pun ha, tak bakir mana engkau tentu dah orang tak bakir kalau orang supa kau pun tak bakir juga marilah berapa puluh orang pun supa ni bakal tak bakir besu pada tu ha, ha tu dia panggil ha, dia panggil kata abi ablari wajihin idhil kinayatu ablagu minat tasrihi Guna kinayah cakap siring itu lebih lebih tinggi daripada mensoreh. Ayah ha, panggil sorah bahasa sebut, hmm, sebut sebut sebut ya nyato sebut mono mono begitu Nah, di hmm, mana siring lebih baik sindi sindi. Tengok kita kalau dia kata kata pernah mengajar ke sindi. Oh sakit bahasa halu gitu. Ha, tak sup polebo Selalu lalu sakit juga. Ha, tapi ya panggil sekaligus nya tam toh toh memang gitu. pula tak begitu balagh. Bila kata bahasa sini oh. Ah tu dia. Ah ha, itulah dia panggil izil kinayah <tipuluh> tu ablagu min at-tasrihi. Litadammuniha. Bakpo tu boleh kata kinayah tu lebih tinggi daripada sorah sebut dengan jalan siringan itu lebih Tinggi daripada sebut dengan cara jelas nyata Kerana mengandunginya kinayah tu Akan isbatas syai'i Menyabitkan sesuatu bidalili Haa tu, Sambil tu dia panggil Balara tu Sebut dengan dalil Ada pohon basa sore Apa tak ada dalil Haa Pakai gitu selalu Dah Haa Nah itu ha, ah, tu Pakai mono mentah-mentah gitu Pakai tak ada dalil Pakai kata dia pun cerak-cerak ha, Maknanya Ada pun kalau Kalau mari dengar apa dia Dengan siri Likun jauh Tu sepuluh mai dalil So So So So Lepas terasa tu, tu Oh, oh Tengok Dia ya, punya kata Hak ni kemah Hmm Jadi kerana mengandungi kinayah tu Akib okay, isbab suatu bidalil Hmm Habis Atu ha, dia dah buat soalal buat musykil tentang ayat laisa kamithlihi syai'un. Patut kita ingatlah ni. Bahasa dia ni kalau kita dengar dalam ceramahan, dalam kuliah kata ayat laisa kamithlihi syai'uni daripada ayat mutasyabiha. Ah, ha, tak ada apalah -apa kita. Cuma saja ada sedikit dia tu. Ada sedikit lagi kalau kita itlak begitu mengeliru. Mengeliru orang yang mendengar. Eh, kalau orang dengar tulah ilmu tak apalah dia kata ini setengah pada ayat mutasyabihah. Orang dengar orang luah ilmu juga ayoh, ha, yeah. dia kata ini satu wajah daripada itu. Dia tanggung boleh. Tapi kalau orang dengar sepe juga, oh ini kata ayat mutasyabihah, dah ayat mukamah. Dia buka ah tu, buka mood itu. Ah, ha, kena, kena kata ini satu wajah. Hmm, Sabak kita pulang balik pada nu. Ta'rif mutasyabihah Muhkamah ni berapa Atau khilaf kau tu berapa Haa berlaku tak kau ni Ya Berlaku tak aku Tidak Haa Ya kenalah tu Kali tu balik kepada berayat Kalau ayat atas Ini satu daripada ayat mutasyabihah Itlak begitu mengelirukan Jadi bahagia pada kena Tabin Jangan ijmal Jangan itlak Apalagi di dalam keadaan kelah kabuk Haa Sebab tu lah, Bila apa kelah kabuk Kita nak benar kepada Lapu yang mencerahkan Nah, ha, dia jauh enggak. Naklah kepada lapu yang mencerahkan. Ha, maka nak mencerah tu, kena luahlah. Ah, ha, kena luahlah. Ah, ha, kena luah, kena tahu kau-kau tahu wajah, tahu pos supaya kita nak hipung ni. Kalau tak boleh hipung enggak sudah. Hmm, tu dia. Ah, ha, habis di situ. Ha, sebab itulah hukum aginya kita orang yang tahu ni Jaga jangan waktu berkata yang mengeliru kalau salah gitu bib terjala keliru mesti wajib kena daf'i syubhat mesti kena tolakkan kekeliruan tu dengan huraian dengan kaedah ha ni kata kita sangat hajak kepada ilmu kita sangat hajak kepada qawaid ha, qawaid nah kaedah-kaedah qa di setiap ah ha, setiap bagai ilmu nah habis hmm, selesai kemaskilan dia buat di situ apa ha, tu dia tepi tu panjang tu Muqarrirak ma'ari Syekh al-Ajhuri tu Hagi uh, ta'liq di atas kata Ala Hadith luka La tabkhalu ni panjang Pulak tu ha, Tapi biarlah Klik kepada matan Qawluhu wa kudratun iradatun Kita ha, klik ke mata adalah panjang sini hurai syarah wa qudratun iradatun wa ghayrat amran wa ilman war ridha kama tabat nah stakatul